Езо цього шматка землі добули А добули при помощі рук Тутешнього народу На те, щоби тепер цей добуток Мав піти за границю І лишитися там Бог вість на який кінець В словах старого панОця почувався Вже не жаль і не докір А прямо розпука Чи чуєте ви це? Звертався до жінки і до філька І чи розумієте який це гріх Яка непростима кривда? Перше я пхав у вас гріш як у дірявий мішок, але на старості літ додумався, що так не можна, що треба щось доброго і для других зробити. Для сиріт, для бідних, для тих, що хочуть учитися, а не мають за що. Який же я був би священник, коли б не йшов за приказами Христа? Скажіть самі, який я був би священник? Філко перестав сміятися, його лице прибрало жалюгідний вираз. Не притакував тестеві, але й не перечив, безрадно глипав то на нього, то на свого швагра. Кілька разів хотів щось казати, але не зважився. А старий Єлецький нарікав далі, бо подумати тільки. Ціле життя працювали, журилися, ничей не досипали, і що ми маємо нині? Одні запхалися десь у глибокі гори, а другі у ту якусь Боснію, а нам... Коли б не ганя, то не було б кому й очей замкнути, не було б кому й Христа на могилі покласти. Чи розумієте ви це? Останні жалісливі слова так сильно промовили до серця добродійки, що вона закрила очі руками і розридалася. Всі кинулися до неї, а Костик скористав з нагоди і вибіг з кімнати буцімто поводу. Але з водою не вернув, тільки вбрав хутро і пішов на прохід. Добродійку перевели до її боківки і положили на ліжко. Аня зимний рушник прикладала її до серця. Доньки сиділи біля ліжка безрадно. Отець Ілецький ходив по своїй канцелярії від дверей до дверей і ніяк не міг заспокоїтися. Аж утомлений став до вікна і глянув на громадський пустар. Пустарем лежала перед ним його минувшість, Дві белини торчали з-під білого снігу, злегка похитуючися з вітром. Ще трохи, і їх також сніги присиплять, і тоді не буде нічого. Лиш одна біла безмовна площина. Отець Лецький стрепенувся і старечим, але рішучим голосом сказав до себе «Ні». Біля постелі недужої добродяйки зібралася, мов, ціла родина. «Но ну, я», – казав Костик, цілуючи те, що в руку на добранічне, «я був дякувати, що мамі вже краще». Побажав усім доброї ночі і пішов спати. те Ілецький пошепки балакав свільком. «Завтра ще не їдте. Мамі було би прикро. Жалую, що таке сталося. Треба було вдати, що не чую. Дуже жалую». Тато невинний, Костик поступив собі негарно, я того по ним не сподівався. Такий здавалося, добре вихований чоловік. Отець Лецький зітхав, хотів щось сказати, але глянув на хвору жінку і дав спокій. Що до нас, почав Філько, – то так сказати, тато добродій можуть бути спокійні, ми на ніякі спадки не рахуємо, маємо свого досить. Отець Лецький взяв взятий під руку і попровадив до другого покою. Знаєш, питався його, о що Костикові ходило? Ні, не знаю. О, Ганю, філько усміхнувся. Не розумію, тата, при чим тут Ганя. Причим, при чим? Костик боїться, щоб ми її не вивінували. Тут закопана собака. Філько раме визвигнув, можливо, не лиш можливо, але й правдиво. А тепер скажите мені. Чи не взяли би ми гріха на свою совість, коли б Ганю голі руч зі своєї хати пустили? Вона ж ніби наша третя донька. Стільки літ прожила з нами, молодість свою змарнувала при нас. Що вона бачила? Де бувала? Як бавилася, питаюся тебе. Перша встає, а остання лягає. Хто з чим вирветься все до панунці? Гадаєш, я того не розумію. І тепер мали би ми не подбати про неї? «Мали би її на волю Божу лишити?» «Ні-ні, того бути не може. Ми, люди, засібні, вивінували свої доньки, можемо із сироті щось уділити і вділимо». «Воля ваша, тату!» – притакнув, зітхаючи фількою, і закрив рукою уста, щоб тесь не бачив, що він позіхає. Або зіхав, бо йому наскучила ціла та історія. Любив спокій і був ворогом всіляких зворушень, а непотрібних тим більше». Більший маєток, гадав собі, то й більше, навіть небезпечніше, особливо в горах, де ще недавно Нечепарович із зі своєю бандою в гостину до багачів заходив. А зрештою, тесть ще може біг вість, як довго жити. Пощо вже нині затроювати собі спокій? Правду сказати, то цілою ту акцію спадкову зорганізував Костик, а він філько піддався тільки його на мові. Але ніколи не думав, щоби Костик показав себе таким нетактовним і прямо нахабним. Філько гадав собі, що от так приїдуть, побалакають, пограють преферанса, посміються трохи і на тім скінчиться. Не виключене, що старі при від'їзді щось там ткнуть донькам в руки, але наставати на них і домагатися? Ні-ні, це ніяк не випадає, це не гарно і грубо. Костик... Все вимагав від других чемності й вічливості, а сам поводився з людьми зимно і грубо, з знище поставленими від себе. О, бо супротив вище поставлених. Такі панове бувають, звичайно, аж занадто чемні, на лапках стають. А що ж, сам буде собі винен, якщо зразить собі тестя і дістане менше, ніж міг би був дістати, або й нічого не дістане. Добре йому так, хай не буде хапчивий. Хай носа не дере вгору, гофрат. Не видав, гриць. Загалом нашим цивілям в головах попереверталося. Особливо, як котрій трохи вгору підлізе. Тоді вже до нього без бука не приступай. А на священників дивиться такий, як на щось нижчого від себе. Буцем священники не кінчать університету, так само, як вони. Добре так Костикові, дуже добре. Згадка про зарозумілих цивілів веліла Фількові дивитися на тестя, як на близького собі чоловіка, священника. «Що торкається Гані», – почав, – «то я цілком годжуся з татом-добродієм. Близька своячка і сирота до того, хто ж має подбати про неї, як не ми? Родина. Це наказує нам честь і обов'язок, родинний і загалом, так сказати, християнський». «Якщо до чого прийде, то ми з жінкою також не забудемо про неї. Голіручне весілля не приїдемо, це ясне. Але чи має вона кого?» Отець Ілецький раменами збигнув, що ні, а потім буцем щось собі пригадав. «Так, старається один судовий радник, Пищук, може, чув про такого?» «А вона?» «Не похочує». «Чому?» «Спитайся їй, не до пари, та й годі». Правду тобі сказати, то коли б я був би дівчиною, то також за пищука не пішов би. Ходячий параграф. Урядник. В бюрі, але в хаті повинен бути чоловіком і громадянином. Ганя з ним була би нещасливою.